«Все погане колись...» «Так і знала, що знайду тебе тут», – сказала Алекс. «Тут гарно». Сонечко відкинуло голову назад і втупилося в прорізи блакитного неба між ворухливим листям. «Сонце крізь листя і вітер крізь гілки. Ельфійка, яка любить рослини?» Алекс сіла поруч із нею, смуги сонячного світла ковзали по її вкритому синцями обличчю. «Яке кліше? Справа не стільки в рослинах, скільки в тіні. Іноді приємно просто...» Дихати. Потім настала тиша, яку сонечко не знало, як перервати. «Ми їдемо», – сказала вона згодом. «Я знаю. Сьогодні ймовірніше за все. Кардинал Зиска забере нас назад до священного міста. У нас із нею виникла невелика розбіжність. Бути знайомим з кардиналом Зискою – значить не погоджуватися з нею. Вона намагалася мене вбити. Якщо тебе це втішить, то в тебе доволі хороша компанія. Трохи». Алекс поглянула на неї. Хто хоче, буде на самоті? Сонечко втупилося в землю, так ніби там між її черевиками було щось дуже цікаве. Вражено, що ти вистояла проти неї. Імператриця не може боятися, я припускаю. Імператриця завжди боїться. Вона просто не може цього показувати. Я намагалася змусити її відпустити тебе, але вона б не відпустила. Сонечко, це Ані трохи не подобалося. Зрештою, легше було б нічого не відчувати. Я б хотіла, щоб ти залишилася. – сказала Алекс. – Я знаю, але я не можу. Я б хотіла поїхати з тобою. Я знаю, але ти не можеш. Знову тиша. Хто мене тепер рятуватиме? Ну, якщо все вийде, я думаю, тобі більше не треба буде рятувати. Алекс подивилася на неї. Сонечко перевела погляд на дерева. Ну, тоді залишається отець Діас. Цей дурень навіть не може стати невидимим. Можливо, тоді тобі доведеться рятувати саму себе? Я боялася, що ти це скажеш. Піднявся вітерець, струснув дерева і пролетів у просторі між ними. Вузький простір, який, утім, був нездоланим. А що як? Алекс облизала губи і знизила голос до шепоту. Вони дізнаються, що я не справжня імператриця. Тепер ти справжня, незалежна від твого походження. Але те, що я зробила... «Я погана. Тебе робить хорошою чи поганою не те, що ти зробила, а те, що робитимеш далі». Алекс злегка пирхнула. «Гельфійка дає імператриці уроки чеснот? Хто ж же повинен? А твій священник, он з перевертним трахався». Алекс знову коротко пирхнула, цього разу від сміху. І сонечко було приємно, що вона змогла викликати цей сміх, але незабаром усмішка Алекс згасла. «Чи є щось?» – запитала вона. – «Що я могла б тобі дати?» «Ти заслуговуєш на щось!» Сонечко задумалась. Вона могла б попросити про останній поцілунок. Їй здавалося, що саме цього Алекс і хотіла. Але поцілунок – це завжди початок чогось. Двері до чогось більшого. Уся радість у передчутті, що за цими дверима. А поцілунок, коли знаєш, що за ним нічого немає, чого він вартий? Це лише нагадування про те, чого в тебе нема. Перше речення в історії, яка ніколи не буде розказана. Сонечко відвернулося. «Мені нічого не треба. Можливо, я ще побачу тебе?» прошепотіла Алекс. Сонечко не хотіло дивитися на неї. Вона здогадалася по її голосу, що Алекс лед не плаче, і не хотіла цього бачити. «Можливо», – сказала вона. Як і взавжди казав, люди рідко хочуть чути всю правду. І Сонечко подумало, що це саме такий випадок. Вона піднялась, поплескавши по штанях. «Можливо. Це несправедливо!» Раптом випалила Алекс розлючена. «Ти ризикувала всім заради мене і знову, і знову, а я не можу зробити те саме для тебе. Зроби це заради когось іншого», – відповіла Сонечко. Їй подобалася ця ідея, що хтось зробить добру справу для когось, а потім цей хтось для іншого. І так доброта повернеться до неї великим колом. Ще такого не траплялося, але сподіватися можна. «Зроби це для всіх інших». «Для людей, так?» «Чому ні? Я люблю людей». Сонечко зробила глибокий вдих. Я би сама хотіла бути людиною. Алекс втупилася в неї. Ти найкраща людина з усіх, кого я коли-небудь зустрічала. Принаймні приємно було це чути. Можливо, це було найкраще, що хтось будь-коли казав їй. Не те, щоб це багато означало, але все ж. Поглянь, ну. сказала Алекс зі сльозами на очах, але з усмішкою. Ти можеш усміхатися, як виявилося. Сонечко торкнулася пальцями щік. Вони і справді здавалися якимись інакшими, ніж зазвичай. «Хм», – буркнула вона, – «хто б міг подумати?» Біга лежала в своїй клітці. Її не затягнули туди насильно. Вона сама заповзла туди. Зарилася в солому радше як пацюк, ніж вовчиця. І лежала в темряві, і не рухалась, і не говорила, і не думала. І була лише м'ясом, і не найкращим. Її тіло було вкрите порізами, розривами і укусами – Сліди від велетенських зубів, хаотично зашитих чимись кривими руками. Вона колопала бинти і знімала їх, потім дряпала струпи, розкриваючи рани, а потім якийсь дурень зашивав їх заново. Потім кардинал Зиска наділа її залізний нашийник і наказала, що якщо Віга ще раз торкнеться бинтів, вона здере її татуйовану шкуру. Тож Віга залишила все, як є. Їй вже шмагали, і це було жахливо. Нога була геть розйомана – Може, загоїться, а може, ні. Наразі вона не могла стояти, навіть не бажала цього. Вона була твариною і не заслуговувала на те, щоб стояти. Вона була твариною і заслуговувала носити нашинник і повзати животом у багнюці, і вона мучилася просто там, де лежала в соломі, і навіть не намагалася відкотитися у бік. Батиста була її подругою, а вовк убив її. Вовк убив її, але саме під нігтями віги досі її засохла кров. Саме зуби Віги ще пам'ятали смак її плоті. Віґа шкребла язика до м'яса, і плювала, і схлипувала, і блювала, і набивала рот соломою, і знову плювала, але смак однаково залишався. Залишиться назавжди. Вона не бачила нічого жахливішого і жалігіднішого за те, що виповзло з-під бібліотеки, але вона була жахливішою і жалігіднішою за це, бо прикидалася людиною і інколи навіть сама на якийсь час у це вірила. Але ж вона йобана дурепа! і так легко себе дурить. Вона не була чистою, не була безпечною. Вона була такою ж нечистою і небезпечною, як усе, чому Бог чи боги, чи хто б там у горі не був, з якогось дива досі терпить на цьому світі. Якщо там на горі взагалі щось було. Вона починала в цьому сумніватися. З Демріви доносилися голоси. «Вона обов'язково повинна сидіти в клітці?» «Звісно, що повинна, очі діся. Ви ж бачили, що вона таке?» Вовк – це не вона, ваше високопресвященство. Вовк – це прокляття. Короткий смішок, сповнений зневаги. Не плекайте ілюзій, що це прокляття можна вилікувати. Вона була монстром ще до укусу. Вікінг, що сіяла жах на європейських узбережжях, палила церкви і убивала чинців задля розваги. Вона заслуговує на співчуття, а не на ненависть Ні на те, ні на інше. Найбільше, ніж пси, що стережуть небесний палац. Її можна зробити зброєю для удару поначистивих, для того, щоб навести праведний страх на ворогів церкви. Ось чому їй дозволено жити. І лише тому. Язичники замикали її в кліці, морили голодом, злили її, використовували, щоб убивати своїх ворогів. І тепер Віга зрозуміла, що язичники і Спасені ненавиділи одне одного не через відмінності, а тому, що були надто схожими. «Ти врятувала нас», – сказав Діас. Вона почула, як він наблизився, як його голос став тихішим. «Ти врятувала мене?» Тепер він шепотів, і вона почула, як його пальці торкаються град. «У більш ніж один спосіб». «Рада це чути», – пробурмотіла вона, уткнувшись у солому. «Але я не можу врятувати себе». Вона не обернулася. Не хотіла бачити його. Зиска мала рацію. Її не можна вилікувати, і вона не заслуговує ні жалю, ні ненависті. Вона відчувала вовка всередині, що скиглив і благав про волю. Ніколи не спав, ніколи не був ситий. Завжди, завжди скиглив, вимагаючи вирватись. «Я небезпечна», – сказала вона. «Я нечиста». Віга зарилася в солому, сховавши обличчя. «І залишусь такою назавжди». Переходячи через трап, Бальтазар рухався досить обережно, скривившись у перечутті якогось уїдливого зауваження. Ступивши на палуби дещо незграбним стрибком, він підняв погляд, очікуючи побачити цю нестерпну хитру посмішку, блиск золотого зуба за шрамованими губами. Але, звісно, такого він більше не побачить. Ніколи. Як часто він бажав, щоб вона зникла. А тепер, коли її не стало, її відсутність здавалася неосяжною. Він постійно думав про те, що мав би сказати – перегравав у голові можливі варіанти дій, будував щоразу фантастичніші сценарії. Він завжди уявляв, що здобуде остаточно нищівну перемогу над нею, або ж, можливо, вони зрозуміли б одне одного і стали поважати, чи навіть захоплюватися, чи, хто знає, щось у будь-якому разі, якийсь фінал. А тепер залишився лише дражливий пролог, обірваний на півречені, покинутий у процесі написання без жодного завершення. Бальтазар був змушений витерти око, вдаючи, ніби у цьому винен вітер. Він мусив вирвати з себе цих нищівних, саморуйнівних, меланхолійних міркувань. Заради Бога, він один із найкращих некромантів Європи, майстер могильних загадок. Чому ж одна єдина смерть мала так багато бентежити? Бальтазар стиснув кулаки і набрав повні легені солоного морського повітря. Раніше він завжди зневажав море. Він зневажав усі запахи просто неба, окрім тих манливих міазмів, кладовища, але його почуття до цього, як і до багатьох інших речей, радикально змінилося за останні місяці. Він був новоствореною людиною, натхненною новою метою. Тепер він розумів, що довгі роки навчання зробили його дріб'язковим. Він обмежив свій потенціал вузькими ревнощами та дріб'язковими амбіціями. Проте служба в папи через парадокс, гідний давньогрецького філософа, звільнила його від цих самонакладених кайданів. Тепер він був готовий розширювати свої горизонти. Світ розкривався перед ним безмежними можливостями, і він був сповнений рішучості рушати вперед, щоб їх здобути. Він рішуче підійшов до Якова Торнського, який сперся на поручні корабля з тим своїм вічно змученим виразом обличчя. «Коли ми можемо очікувати, що її святість доручить нам нове завдання?» – поцікавився він. «Коли вона потребуватиме наших талантів?» – пробурмотів древній лицар. Подорож назад до священного міста займе щонайменше два тижні, можливо три. Проте не бійтеся. Кардинал Зиска ступила на палубу слідом за Бальтазаром, а двоє кремезних слух обережно переносили її багаж. Подорожуватимете з розкішшю. Справді, ваше високопресвященство, поцікавився Бальтазар. Найкраща каюта вже підготовлена. Дійсно? Він і не смів уявити, що інший, тим більше голова земної курії, так швидко будуть готові винагородити його зміну поглядів. «Тоді у дусі співпраці я маю поділитися значущою інформацією. Перепрошую, що через події, пов'язані з Батистою...» Щось стало йому поперек горла. Він стукнув кулаком у грудину і таки продовжував. «Раніше це здавалося недоречним, але це відкриття стосується леді Сівіри». «А, та, яка вислузнула», – сказала Зиска. «Так, але на диво. «Та, який ти дозволив вислазнути», – уточнила Зиска. Бальтазар нікого прочистив горло. «Думаю, ви захочете почути». «Тоді ти повинен бути належно одягнений, коли розповідатимеш мені». Обличчя Бальтазара витягнулося, коли й старший з двох слуг, яких, як він тепер зрозумів, краще було б називати тюремниками, з деякими зусиллями дістав набір міцних залізних кайданів з рунами, грубо викарбованими на чорному металі браслетів. Руни стримування та контролю. Кайдани покликані запобігти використанню магії чеклунів, або магів, звісно. «Руки!» – буркнув чоловік. Бальтазар з усіх сил намагався зобразити слабку посмішку. «Вони справді не потрібні!» «Але слушні!» – заперечила Зиска. «Ваше високопріосвященство, будь ласка, дозвольте мені говорити коротко!» «А ви вмієте коротко говорити?» Бальтазар фальшиво усміхнувся. Навіть після всіх його нещодавні перемог, здавалося, він не міг уникнути цього, коли нервовав. Я прийшов до глибокого усвідомлення, ваше високопресвященство, можна сказати, прозріння. Мушу зізнатися, що під час нашої подорожі зі священного міста я тричі намагався і тричі невдало розбити зв'язку її святості, в останній раз біля камені вникшиче. Яків різко вдихнув, і Бальтазар зрозумів по тому, як Зиска ще більше звузила очі, що виклик герцогині підзем'я може не дуже сподобатися провідному представнику духовенства. «Ну, ем, не будемо зупинятися на точній природі доказів, але я переконався, що Папа Бенедикта – це справді друге пришестя самої Спасительки». Його зізнання не викликало того захоплення, на яке він сподівався. Зиска зробила глибокий вдих через ніс і підняла одну смертоносну брову на Якова Торецького. «Наш некромант впав у релігію?» «Віра не обов'язкова, ваше високопреосвященство! Я людина розуму, і саме розум привів мене до такого висновку! Я більше не потребую, щоб мене примушували служити її святості!» «Тому що ти тричі намагався розірвати її зв'язку і тричі зазнав невдачі?» «Саме так!» Яків знову різко вдихнув. «Ну, ні, не через це!» Було щось таке у спопиляючому погляді зиски, через що Бальтазарові було дуже важко втримати нитку думки. До цього він стикався з гострими мечами, які викликали у нього менше занепокоєння. «Але тому, що я маю на увазі, я служитиму їй добровільно. Я шукав, бачте, можливо, все своє життя, якусь мету, місію, справу, до якої я міг би застосувати свої таланти». Він усміхнувся. Зиска не усміхнулася. Він ще не отримував жодного доказу того, що вона здатна на це. «А що може бути вищою метою, ніж служення самій доньці Бога?» Очі зиски не розширилися ні на йоту. «Нарешті», – сказала вона, – «ми знайшли спільну мову». «Я знав, що таке буде!» – відповів він, усміхаючись ширше. «Молодець», – вона махнула рукою тюремникам. «А тепер відведіть його до клітки». Бальтазар стояв роззяв у широта. Старший тюремник простягнув йому важкі кайдани. «Руки!» – буркнув чоловік. «Ваше високопресвященство, будь ласка, клітка справді не є необхідною!» «Необхідною, слушною, зручною». Зиска нетерпляче відмахнулася від нього, наче навіть це було більше, ніж він заслуговував. «Не в цьому справа. Твоє місце в клітці». Старший тюремник із невблаганним скреготом закріпив один браслет на зап'ясті Бальтазара. Молодший мовчки ступив крок уперед, щоб переконатися, що вони надійно закріплені. Бальтазар уже відчував наслідки. З магічної точки зору це було схоже на занурення голови під воду, і відчуття раптово притупилися. «Ти єретик, і вам Драксі!» – сказала Зиска. «Судимий і засуджений Небесним судом! Ти викликаєш демонів і граєш із мертвими!» «Я можу заперечити щодо гри!» «Заскоєні тобою злочини! Злочини проти самого Бога! Не може бути спокути, окрім твоєї смерті і праведного покарання в пеклі!» Другий Береслет заскриготів і мертвотний ефект посилився. «Я думав, що спасителька радіє спокуті провинного!» Пробурмотів Бальтазар. «Можливо, спасителька і радіє», сказала Зиска, відвертаючись. «Але не вона тримає твій повідок». Бальтазар видав щось схоже на стогін розпачу, коли його кинули на солому з абсолютно непотрібною жорстокістю. За ним зі стукотом зачинилися грати, ключі провернулися в кількох замках, а потім трюм занурився в майже повну темряву, оскільки люк був започатаний. Не просто клітка, а гнітюча маленька клітка, висталена брудною соломою в глибині безпросвітного трюму. «Будь вони прокляті!» – гаркнув він і вдарив кулаком по підлозі. Але одразу ж пошкодував про це, а потім злякався, коли почув, як щось ворохнулося, вдивляючись в густі тіні. «Хто там?» «Лише я», – прохрипів паперово-тонкий голос барона Рікарда. Чи міг Бальтазар розгледіти, звикнувши до темрявий слабкий подвійний блиск його старовинних очей? «І я...» У щілині світла показалися бліді пальці, які обережно обхоплювали ґрати навпроти. Шматок блідого, вкритого струпами кислявого обличчя, і одне величезне око, обведене сенцями. Сонечко кивнуло у бік. «І віга...» Пролунали схлипи, майже ридання. Бальтазар не відчував до неї злості за смерть Батисти. Вона була безпорадна перед власною природою. Він звинувачував продажних кардиналів, юну папу, всю прогнилу церкву... «Який він помститься! Поводяться, як з худобою!» – гарчав він, смокшучи свої потріскані кісточки пальців. «Гірше, ніж з худобою! Після всього, чим ми пожертвували! Вони тримають нас у табріві, у клітках!» «А куди б я пішла?» – тихо сказала сонечко, зняла пальці з град, відступила в тінь і зникла. «Я повинна бути в клітці», – почув він бурматійні віги. «Так буде краще для всіх». Блять, як знаєте, але Бальтазар Шам і вам Драксі так просто не стане на коліна!» Звідкись із Темрів і Барон стомленно пирхнув. «Хочеш, можеш стати на ноги. Але це нічого не змінить. Не сумнівайся». «Ні!» – прошепотів Бальтазар. «Який магічний практик не тримає свої найглибші таємниці при собі? На щастя, справжня особистість леді Сівіри Віри залишалася таємницею, відомою лише йому». «Ні!» Він почав посміхатися. Зв'язка діяла на душу, а хто знав про душу більше, ніж володарка таємниць, яка перенесла свою власну душу в інше тіло. «Я знайду спосіб звільнитися». Якби він міг достукатися до неї, заручитися її допомогою, можливо, між ними, чаклункою з її талантами і мага з його, я розірву зв'язку. Якби йому довелося зруйнувати стовпи творіння, він би знайшов спосіб. Він проковтнув їдку відрижку і стиснув кулаки на ґратах так міцно, що аж кісточки заболіли. «Я присягаюся!» Як і встиснув кулаки, навколо обітрених перил так міцно, що кісточки пальців почали боліти ще дужче. Іноді йому здавалося, що якби була мить, коли йому не було боляче, він би мусив завдати собі болю. Він похмуро подивився на місто... На полум'я святої Наталі, мерехтливу крихітну цятку у вечірній імлі, що кидала слабкий відблиск на їхній слід. «Невже ми справді маємо тримати їх у темряві?» – пробурчав він. «Звісно. Ти забув, хто вони такі, Якове?» – Зиска глянула на нього. «Я починаю підозрювати, що тобі потрібно багато про що нагадувати». «Могло бути і гірше». А таке твердження можна було сказати далеко не про кожну справу, за яку він боровся протягом багатьох років. Колись Троя була великим бастіоном проти ельфів. Я це бачу. З правильним лідером вона може стати такою знову. О, я цілковити з тобою згодна», – зиска скривила губи. «Саме тому я хотіла встановити надійного правителя. Передбачуваного правителя. Того, хто поклав би край великому розколу і воз'єднав би церкви Сходу і Заходу. Імператор Михаїл чудово послужив би нашим цілям». «Це не були умови зв'язки її святості». Проборчав Яків. Зиска гідливо зашипіла. «Для людини, яка дала обітницю чесності, ти став занадто язикатим. І для людини, яка дала обітницю нужденності, твоя зарозумілість вражає. Якби на обітницю тверезості можна було б подумати, що ти п'яний!» Кардинал Зиска повела ротом і сплюнула через перила в море. «Її святість, який не забуваємо вже десять довбаних років, попросила вас, щоб ви побачили, як коронують Алексію. З цим я вас і вітаю!» «З цим і ні з чим іншим, тому що все, що сталося по тому, було твоїм особистим задумом, який перекреслив руки ретельного планування. Ти знаєш, чому твоя проблема, Якови Торнський?» «Мене прокляла відьма, і тому я не можу померти?» «О, давай уточнимо. Тебе прокляла твоя коханка, тому ти не можеш померти!» Кардинал Зиска підійшла ближче, дивлячись на нього. А ось і ключ до цього. Попри всі твої шрами, весь твій гіркий досвід, весь твій сповідуваний цинізм, ти все ще повністю позбавлений тринадцятої чесноти. Ти залишаєшся невеликовним романтиком. Спокуса перекинути голову земної курії через перила в бурхливе море була дуже великою. Якби Яків був молодший, то, мабуть, зробив би і це, і хай би Бог прокляв всі наслідки. Але за довгі роки він навчився протистояти спокусі. Він тримав свої зболілі кулаки прикутими до поручнів. Як завжди, прагматикам серед нас доведеться розгрібати уламки, які ідеалісти залишають по собі. Зиска презирливо відвернулася. Назад до троє, що вже віддалялася. У минуле. Ти не хотів би мати мене серед своїх ворогів, Якове Торнський? Звичайно, ні, ваше високопрізвичинство. Яків покірно схилив голову і зморшився від болю, коли випрямив шию. Потім він перехопив її погляд. Він утримав його. Він переконався, що не було ніякого непорозуміння. Але ви були б не першою. Вибачте турбую. Брат Діас обернувся, щоб побачити Алекс у дверях. Або отець Діас обернувся, щоб побачити імператрицю Алексію. Він підозрював, що до всього цього треба буде звикнути. Зовсім ні. Він махнув рукою в бік вітража. Я просто розмовляв зі Спасителькою. Багато розповіла про себе. «Не більше, ніж зазвичай, але вона чудовий слухач». «У вас це спільне». Вона стояла на порозі. «Можна я зайду?» «Звичайно». Отець Діас стояв, піднявши руки вверх, ніби охоплюючи каплицю. Він вже провів тут набагато більше часу, ніж у своєму попередньому приході в Небесному палаці. І це місце йому подобалось куди більше. Можливо, вона була скромнішою за розмірами та оздобленням, але він вважав, що його шанси бути підсмаженим вогняною кулею, висмоктеним вампіром або втопленим у гігантській трупній ямі тут набагато нижчі. Його шанси переспати з вовкулакою були, якщо вже не то пішло близькі до нуля. Він прочистив горло, запрошуючи Алексу вийти. Це ж ваша каплиця, врешті-решт. Люди продовжують це говорити, сказала вона, переступаючи через дверний отвір. Моя кімната, мій палац, моє місто. «Коли ти виростаєш без нічого, важко вважати щось своїм, не кажучи вже про імперію». Без сумніву, ви звикнете. Ви завжди справляли враження людини, що вчиться швидко». «У мене були хороші вчителі». Вона провела кінчиком пальця по підлокітнику одного з високих стільців, приставлених до стіни, і схвально кивнула. «Ти витирав пил». «Чиста каплиця, чиста душа», – завжди казав мій настоятель. Не те, щоб він сам багато прибирав. Судячи зі стану цього місця, я відчуваю, що ваша попередниця не проводила багато часу за молитвою. Євдоксія? Ні, але, мабуть, більше, ніж я. Я ж виросла у священному місті. Ніхто з місцевих не ходить до церкви. Хіба що для того, щоб поцупити пару мідяків з тарілки для пожертв. Що може бути благородніше, ніж відсікти посередника і передати кошти безпосередньо нужденним? Я завжди так і казала. Алекс на мить усміхнулася, але незабаром усмішка зникла, і вона знову то вони вже відпливли? Я бачив з вікна, як їхній корабель відпливав. Ще одна біла смуга на темному морі. Я, власне, вмовив Якова передати мого листа. Ти нарешті спромігся його відправити? Лише коротка записка для мами. Нехай вона знає, де я, як все закінчилося. Що вона подумає, коли почує, що ти священник-імператриці? Брат Діас на мить, замислився, а потім підняв брови. Знаєте... «Мені здається, що мені вже байдуже!» Алекс замислено дивилася на вітраж. «Я хотіла, щоб ми зробили для них більше!» «Ми можемо молитися за їхнє спасіння!» – він стишив голос. «Можливо, поки ми молимося за своє власне!» «Значить, вони ще не зовсім пропащі?» «Я так не думаю. Навіть якщо і так, зрештою, хто без гріха?» «Ну, я це точно!» Алекс на мить насупилася і втупилася в підлогу. Потім потягнулася і схопилася за голову обома руками. Ще, блять, знаю про управління імперією?» Брат Діас, ймовірно, засудив би такі слова. Але отець Діас приберіг засудження для випадків, коли це дійсно мало значення. «Керувати імперією навряд чи є роботою імператриці», – сказав він. «У чому тоді полягає її робота?» «Обирати людей, які будуть керувати імперією». На мою скромну думку, її величність вже зробила один чудовий вибір. Отець Діас поплескав себе по грудях, де фіал все ще прилягав до шкіри. Я буду молитися до святої Беатрікс, щоб вона продовжувала скеровувати вашу руку. Я здивована, що ти все ще посилаєш їй молитви, після всього, через що ми пройшли. Більше, ніж будь-коли. Вона ж не підвела, чи не так? Скільки разів ми стояли перед лицем смерті? І ось ми тут, обидва ще стоїмо, обидва зміцнілі від випробувань, обидва спрямовані туди, де ми можемо зробити... щось добре. Якщо ви не бачите в цьому руки Божої... Божої? Алекс здавалося, далеко не переконаною. «Свята Беатрікс не врятувала нас у заїжджому дворі. Це зробила а пам'ятаєш?» Отець Діас зглитнув, Його серце раптом майже болісно заколотало. «Це не той епізод, який можна легко забути». «І не свята Беатрікс врятувала нас у монастирі. Це зробив некромант». Отець Діас подумав про чумну яму. Холодний піт пройняв його поперек. «Ще одна мить, яка закарбується в пам'яті». «Чи пірнула свята Беатрікс крізь полум'я святої Наталії, щоб рятувати мене?» «Ні, це був проклятий лицар!» «Мушу визнати, і не таки того корабля, і в розореній війною пустці, і в таємних ходах цього палацу, чи свята Беатрікс ризикувала всім заради мене?» «Ні, це була...» Її голос зірвався, і їй знадобилася мить, щоб опанувати себе. «Так звана ворог Божий!» запанувала тиша, поки отець Діас обмірковував ці факти. «Мушу визнати. Богослов'я ніколи не було моєю сильною стороною. Якщо чесно, я більше люблю цифри, але, можливо, вовкулак, а некромант, проклятий лицар і навіть ворог божий – це інструменти, які обрала свята Беатрікс? Свята послала чортів, щоб перетворити злодюжку на імператрицю? Ну, коли все звести до купи, отець Діас якусь мить затримав одну руку на фіалі, потім відпустив її і знизав плечима. Здається, це саме те, що треба.